Наступний розділ. Пора, сестричко, пора. Складна наука. Піти вчасно. А, і тут так багато коротеньких якихось прикладів. Колишній чоловік своєю поведінкою доніс до мене головну думку. Якщо людина напартачила, але намагається частину вини перекласти на мене, то така людина нам не потрібна. Це Людмила каже. За результатами минулих стосунків, думаю, що йти слід, коли починаєш подумки провадити діалоги з друзями, виправдовуючи людиною той факт, що ти досі з нею. Це Анна каже. Я вважаю, що у стосунках має бути комфортно тут і зараз, а не колись у далекому комуністичному майбутньому. Узираюсь назад і розумію, що початком кінця в кожних стосунках був момент, коли я починаю думати, наче ось, зараз він... Змінить роботу, там, одужає, тощо, і все налагодиться. Не налагодиться. Вирішую розставатись, коли в певний момент ловлю себе на думці, що будую плани, що обдумую щось, не включаючи туди цю людину. Коли хочу чимось поділитись, але телефоную не йому. Це Євлізавета каже. Розлучатись треба, коли ви сидите у прекрасній країні в барі, за вікном ніч, романтичний місяць, чути гул океану, горить свіча, у каликах вино – а говорити нема про що Світлана каже Якщо здалося, що треба виходити зі стосунків Отже, не здалось Якщо здалось, отже, не здалось а? Це хороша думка Ну і до цього, насправді, думки непогані Стосунки – це радість, а не робота Будь-які стосунки, в яких я Хоч трохи нещасна Які завдають більше суму Переживань чи суму І страждань, ніж легкості, щастя і комфорту Це стосунки, які потрібно припинити Ольга Мій перший привабливий шлюб, мій перший тривалий шлюб закінчився, коли я впіймала себе тому, що з кожним поверненням додому після роботи я повертала ключ в дверях і думала, тільки б його не було вдома, господі. Я зрозуміла, що головний критерій у стосунках для мене – це чи дарують вони мені радість. Так можна намагатись виправити все інше. Але навіщо? Розрив будь-яких тривалих стосунків. Це маленька смерть. Не завжди тому, що нам аж така дорога людина, за якою ми розлучаємось. Найболючіше – розставатись з власними ілюзіями, мріями і планами, пов'язаними з нею. З власним статусом і образом в очах цієї людини. Зі звичним життєвим укладом. Зі звичкою опиратись на іншого. З надією, що все іще виправиться. І особливо болюче розставатись з усіма своїми силами, часом і енергією, вкладеними в ці стосунки. Крім того, розрив часто пов'язаний зі страхами. Страхом самотності, страхом того, що я ніколи більше не зустріну такого чоловіка. Мене більше ніхто не полюбить, я надто стараю не дуже красиво, хто ж на мене подивиться. Страхом не дати собі ради з життя в економічному сенсі, чи, скажімо, самостійному вихованні дітей. Страхом, власне, болю. Та хоч би як складно було прийняти рішення піти, це, на диво, головне вміння для побудови здорових стосунків. Адже проблема невдалих взаємин зазвичай не в тому, що вони з нами взагалі стаються. Це норма. Майже ніхто не знаходить відповідного партнера з першої спроби. Та й партнерів, які нам підходять, може бути більше одного за життя. А в тому, що нам складно визнати їх невдалими. Поставити крапку. Зробити висновки і рухатись далі. І погані виснажливі стосунки залишаються в нашому житті і посідають місце... Того, що могло б дарувати радість. Коли ж варто розлучатись? По-перше, і по-головному вирішуєш лише ти. Тут тобі не допоможуть ані подруги, ні мама, ні мудрі книжки, ні семінари про те, як краще жити. Лише ти знаєш, які емоції виникають у тебе у зв'язку зі стосунками, і наскільки готова почувати їх надалі. Ти компетентна людина, яка краще за всіх знає власні потреби і особливості партнера. Відповідальність за це рішення на тобі. Лише ти маєш вирішувати і судити. Ти, звісно, можеш залишатись в стосунках, навіть якщо щось пішло не так, але, як я вже писала в попередньому розділі, ти не зобов'язана так чинити. Наприклад, будь-який з варіантів поведінки, описаних вище, це чудовий привід розірвати стосунки будь-якого ступеню близькості і тривалості. Насилля, використання, образи, залежності – все це, може, і по-доброму повинно спричинити розрив. Людина, яка, скажімо, підняла на тебе руку, ніколи не зупиниться і не схаменеться. І твоє завдання – якнайшвидше врятувати себе з цієї ситуації. Втім, це не завжди легко. Дивись, блок іноді піти складно. Але в цьому розділі я хочу звернути увагу на те, що для розриву стосунків не кончу шукати екстремальних підстав. Навіть якщо твій партнер – хороший хлопець, який не чинить нічого з чорного переліку, не п'є не б'є. Це не причина випадки продовжувати з ним стосунки, якщо їхня цінність для тебе вичерпалась. Ну, це ж правильна думка. І ми про це з вами постійно також кажемо. Якщо є постійні сумніви, цього достатньо, щоб стосунки завершити. Бо крім виразного дискомфорту, підставою для розриву може стати і відсутність комфортну. Відсутність радості, і розвитку. нас дівчаток довго переконували, що немає нічого ціннішого за чоловіка в домі. І що відмовляти... Від його присутності в житті можна лише з поважних причин. Фізичне насилля, серйозній залежності, зради. Але навіть щодо цих причин суспільна свідомість, як завжди, роздвоювалася. З одного боку, якщо ти терпиш насилля чи зради, ти точно дурепа і мучениця. Тобі слід терміново притерміново звалювати. Навіть якщо нема куди, навіть якщо в тебе виводок малюків на руках. З іншого боку, винною в цих ситуаціях теж вважають тебе. Це ж точно ти його довела, спровокувала, загнала в пляшку, недообслужила. Тому якщо ти трошечки постараєшся і станеш хорошою дівчинкою, все одразу зміниться. Іти, треба... Іти вже не треба буде. Прекрасно ж. Жанр, як прогнутись під чоловіка так, щоб він перестав тебе бити, пропивати всі гроші, почав заробляти і ставитись до тебе, як до людини, досі дуже популярний серед псевдопсихологів і коучів. Нібито від жінок залежить все, нібито чоловіча поведінка – наша провина і наша відповідальність. Чи варто й казати, навіть думка про те, що стосунки мають дарувати жінці радість, задовольняти її потреби, прикрашати життя – доволі революційно. Як це жити не на совість, а на радість? Як це не терпіти? Як це кидати нормального чоловіка лише тому, що стосунки з ним не тішать? Хіба можна? На жаль, такий підхід до стосунків часто викликає дуже різку реакцію в тих, що все життя прожили для совісті, терпіли осоружного партнера заради дітей, через страх самотності чи остерігаючись того, а що люди скажуть. Але ж критикам не жити твого життя, вони своє вже прожили. А ти просто зараз можеш обрати себе і сміливо, без виправдань, йти геть в ситуації, в яких тобі більше не хочеться перебувати. Що це можуть бути за ситуації? Ну, я думаю, що вже... Ці ситуації завтра з вами почитаємо. Але ну, що доброго є в тому, що ми прочитали сьогодні, наприклад, з вами? Так що ми давненько з вами казали, що такі стосунки дійсно треба завершувати. Ну, тобто я повністю погоджуюсь, навіть з думкою, не просто навіть, а я про це завжди казав, що навіть якщо в стосунках немає якогось трешу, навіть якщо стосунки ну, не зовсім схожі на... Ту історію стосунків, хоча б якусь, яку ми розбирали на каналі, де дуже часто буває так, що прям, ну, дуже багато трешових вчинків, дуже багато трешових емоцій. Навіть якщо плюс-мінус рівно. Ну, умовно кажучи, як хлопець каже, наче в мене дівчина придатна до стосунків. Але щось я не почуваю себе щасливим. Щось я не почуваю, що це моє. Щось я сумніваюсь, а наскільки я хочу жити саме таким життям. Я завжди кажу, що цього більше, ніж достатньо, щоб ці стосунки завершились. Так, звісно, хотілося б, щоб людина все ж таки прийшла до такої відмітки і до такої крапки, що вона розуміє, що все, що тут можна було зробити, вона вже зробила, і шляху назад точно не буде, тобто рішення прийнято остаточно, і на всі 100%. Щоб не було так, що тут ти прийняв рішення, а через тиждень, через, через декілька днів передумав, ну, звісно, це взагалі. Це, це дуже погано, це дуже погано потім сказується так чи інакше і на самому чоловікові, ну, тобто на його мисленні, на його самооцінці на його харизмі та й далі. Ну і, відповідно, якщо після такого стосунки продовжуються, то і на стосунках Штосунки це Стосунки вже не тішать. Ти почуваєш глибоке полегшення, коли не бачиш свого партнера. Він тебе обтяжує. Вам нема про що поговорити. Вам нудно разом. Він тобі не цікавий. Тобі не хочеться повертатись до вашого спільного дому. Оце і до речі. Це одна з е, супер дійсно ознак, що стосунки треба завершувати, коли ви не поспішаєте додому. Дуже часто у хлопців таке буває, що вони знаходять ну просто сотню різних причин, якомога пізніше повернутися додому. Це не те, що дзвіночок, це вже пиздець. Тобі не хочеться повертатись до вашого спільного дому, збувати разом час і важко даються думки про спільну відпустку. Не варто це плутатись з просто спокійним спільним життям, коли в тебе регулярно виникає бажання побути на самоті. Взятись за власні справи чи поїхати в відпустку самій – це якраз абсолютно нормально. Не суміснічі в сексі. А, до речі, я вже просто знову таки кажу, що тільки 10 сторінок треба почитати, так? Але ж, якби, коли у тебе виникає значить, бажання побути на самоті – це нормально, добре, взяти за власні справи – добре. Чи поїхати в відпустку самій – це, каже, абсолютно нормально. Це ненормально. Це ненормально. Звісно, що можуть бути стосунки, які на початку ще формувались, і це як прописувалось, як такий, ну, значить, договір, що там людей це влаштовує, але це точно не стосунки, де, дівчина, для тебе бойова подруга. Це точка не стосунки, про які ми на каналі кажемо. Якщо ваша дівчина каже, що відпочивати самій, це нормально. Тобто їхати кудись за кордон, їхати в інше місце, їхати навіть Ну, може, за межами вашого місця є якісь санаторії, і вона їде туди відпочивати сама, щоб від вас відпочити. Слухайте, на ну, які б у вас не були там стосунки, ну, я не знаю, і які б у неї не були напружені будні, це все одно показник того, що ваші стосунки ненормальні. Ненормальні, якщо ми кажемо про мій огляд і те, як я бачу стосунки, вважаю, якими вони повинні бути. Наступне. Несумісність у сексі. Ти не почуваєш потягу до партнера. Думка про секс з ним не викликає в тебе ентузіазму. Тебе відвертає чи дратує деякі його фізичні риси. Тобі не подобається запах його тіла, його доторки, чи спроби ініціювати близькість грають тобі на нервах. Ти ніде стаєш задоволення в сексі, партнер ігнорує твої вподобання, не реагує на побажання і не чує тебе. У вас занадто різні сексуальні смаки або темпераменти, і ти почуваєшся обділеною. Не варто плутати це з коливанням бажання, з скажімо, прийомом медикаментів як от оральних контрацептивів чи антидепресантів, або складними періодами в житті. Хотіти сексу з партнером не завжди, це норма. Погоджуюсь. А й знову ж таки, якщо прям такі проблеми, як вона каже, що там дратує запах тіла, не хочеться, дратує те, що йому хочеться, ясно, що треба завершувати. Неможливість спільно розв'язувати проблеми. Будь-які стосунки рано чи пізно наражаються на дрібні і не дуже проблеми. Це нормально. Але якщо їх розв'язання зацікавлене лише ти, а партнер не йде на діалог, знецінює твої почуття, заперечує саму проблему, прикладає на тебе провину і відповідальність, не дотримується домовленостей, не здатен прямо обговорити складні питання, це цілком причина розірвати з ним стосунки. Погоджуюсь. Ти вкладаєш більше, ніж отримуєш. Відчуваєш, що стосунки витягають з тебе енергію, гроші, сили. Бачиш, що береш значно більше участі в житті партнера, ніж він в твоєму. Здогадуєшся, що ваші стосунки – це гравидні ворота. Почуваєшся обділеною, і розумієш, що партнер не відповідає твоїм сподіванням. Насправді, періоди нерівного вкладання сил бувають у будь-яких стосунках. Один з партнерів може захворіти, переживати труднощі на роботі, кризу тощо. Проблемою це стає тоді, коли нерівність інвестицій з епізодичності переростає у статус-кво. Погоджуюсь. Втрата поваги. Іноді з певних причин ти більше не можеш поважати партнера. У кожного і кожної ці причини різні. Хтось так реагує на брехню і підлість, навіть щодо третєї особи. особи, хтось на несподівано виявлений світогляд, політичну позицію, інші, непоєднувані, Цінності. Варіантів багато. Стосунки без поваги не мають сенсу, а втрачена повага вкрай не часто відростає сама собою. Погоджуюсь. Відсутність уваги, турботи, зацікавленості. Ви не сваритесь, не конфліктуєте, ніхто не чинить нічого поганого, але партнер наче дивиться крізь тебе, не цікавиться твоїм життям, не приділяє тобі уваги, не слухає тебе, не запам'ятовує, що ти йому сказала, забуває про важливі тебе речі, та переважно приймається власними справами, а тебе залишає на самоті. То навіщо він тобі? Погоджуюсь. Вектори вашого розвитку скеровані в різні боки. Тобі хочеться заробляти більше, мандрувати більше, дізнаватись нове, розширювати коло спілкування, жити цікаво, а твій партнер хоче лежати на дивані. Дивитись в телевізор, їсти вечерю, яку ти йому приготувала? Чи навпаки, тобі хочеться затишного дому, дітей, тихого життя? Він не бачить себе в цьому і постійно намагається вирватися з домашнього полону, виростете в різні сторони і знаходите чимраз менше точок дотику. Ви хочете несумісних речей? Можливо, це знак, що вам пора розійтись, щоб ваші стосунки не перетворились на байку про лебедя, щука і рака, і не гальмували обох на шляху до здійснення бажань. Знову ж таки, ну як можна з цим не погодитись? І наступне. Правило трьох косяків. Ми про правило трьох ні з вами взвавлені Ніколай, а тут правило трьох косяків. І, нарешті, геніальна в своїй простоті штука правило трьох помилок. Всі пропускаються дрібних і великих помилок. Люди не безгрішні, ідеальних не існує. Але у більшості з нас зазвичай виникають проблеми з тим, щоб прокласти межу між нормальною людською недосконалістю і тим, з чим миритись вже неможливо. Скільки разів можна простити? Наскільки помилок можна заплющити очі? Установи для себе чітку цифру і пообіцяй, що врятуєш себе з цих стосунків, що й на кількість партнерових косяків перевищить припустиме число. Ну, знову ж таки, звучить так трошки трешово, але, як я кажу, краще пізно, ніж ніколи. І, можна погодитися краще після якоїсь кількості косяків. Це ж такі стосунки завершити, ніж, наприклад, до безкінченності чекати, коли, не знаю, щось станеться, коли там партнер тебе покине. Повинна бути межа, навіть якщо це незрозуміло, яке саме число у кожного повинно бути. Ну і знову ж таки, я про те, що, скоріш, тут не знаючи, які саме косяки ставити якесь число неправильне. Ми з вами казали, що є такі косяки, де можна притримуватись правила жовтої-червоної картки. Тут спочатку попередження, якщо це повторюється, то вже, так би, йде вилучення. «А чому ти оминаєш увагою найчастішу причину? Розлюбило, запитаєш ти мене. Бо це дуже тонка матерія, відповім я. Усіх нас виховували в парадигмі міфу про романтичне кохання, і ми звикли вважати любов'ю тільки той стан, коли кров кипить, емоції вирують, коли жити не можу без коханого та іншу трохи істеричну мішуру. Та й багато з нас надто в юному віці вважають, що любов – це щось таке, що треба почувати що секунди. Однаково сильно до бронхоспазму. Бо інакше все, гаплик. Вона згласла, пора казати прощава і розходитись в різні боки. Але це доволі інфантильний підхід. Він не діє у забігу на тривалу дистанцію. Жодне з нас не може почувати цієї знаменитої шаленої любові постійно з однаковою інтенсивністю роками. Почуття коливається, і це абсолютно нормально. Наприклад, якщо у тебе в житті купа стресових моментів, якщо тобі дуже важко, і крім стосунків ти маєш ще гору інших актуальних проблем, то нічого дивного в тому, що якийсь час ти можеш не відчувати ознак любові. І ні. Не тому, що ти не любиш, а просто тому, що твого ресурсу, енергії не вистачає на те, щоб насичувати емоціями всі сфери життя. Люди хворіють, люди мають складні кризові періоди, вони зосереджуються на інших речах. Стосунки – це ж не центральна частина нашого життя. Кар'єра, діти, навчання, близькі люди – це все теж періодично знаходиться у центрі нашої уваги. І на любов бракує вогню, але якщо водночас зберігаються взаємна повага, спроможність вести діалог, Радість, задоволення, тепло від того, що людина поруч. Ці стосунки цілком життєздатні. Адже любов – це не постійне горіння, а радше затишне тепло поруч з тим, з ким хочеться бути разом. Основні уроки розставань. Окей, ти вирішила розірвати стосунки, які перестали задовільняти твої потреби. Для багатьох жінок це складне рішення, обтяжене купою сумнівів і складних емоцій. Чи правильно я чиню, чи ні? Може, я помилилась? І насправді він – любов усього мого життя. Що далі? Невже в моєму житті так і будуть самі мудаки? Що зі мною не так? Можливо, проблема в мені? З цими запитаннями важко залишитись наодинці. Може щось з переліченого нижче допоможе тобі пройти цей нелегкий період з меншими втратами. Перше, він не зміниться, не приймає камбеків. Ну, наприкінці, так би мовити, книжки. Анна Топіліна починає казати нормальні речі. Ніяких камбеків, ніяких повернень колишнього. Ну, ми жартуємо, а виявляється, що Що Анна Топіліна, вона більш розумна, так, ніж хто? Ніж Максим Вердікт і інші повертачі колишніх. Каже: ніяких камбеків. А він би спитав, а якщо повернення відбудеться у синій позиції? Це виключення чи ні? Це суперечлива парада, знає, ні. І ти, і я легко можемо назвати кілька пар, які спершу розставалися, потім переосмислювали власні помилки, сходили знову і жили довго і щасливо. Не знаю, я такого жодної не знаю. Але здебільшого, на жаль, все відбувається зовсім не так. І розлучення стаються не просто так. Кожне мало якісь причини, і через якийсь час ці причини забуваються. А от спомин про хороше надія на те, що він зараз доведеться не тільки згадувати про колишніх, а випускати ще з кімнати лілушечку. Бо що вона мене бісить. Ну і сподіваюся, що вас також, якщо вона м'яучить під час читання такої геніальної книжки. Так ось. А от спомин про хороше, надія на те, що він усе обдумав і більше так не буде, залишається. Але це вкрай часто відповідає дійсності. І замість одного розриву тобі рано чи пізно доведеться пережити два, що, як по правді, подвоїть страждання. Не вини себе, ти не могла вчинити інакше. Твоя поведінка відповідала ситуації, що спіткала тебе в певний період життя. Тоді ти, скажімо, не знала усіх фактів, які знаєш зараз. Тоді ти перебувала в іншому емоційному стані, перед тобою стояли інші завдання, можливо, ти сама була інша. Ми завжди робимо все, що можемо. Так іноді з'ясовується, що наших зусиль не досить, чи що вони були скеровані у неправильний бік, але нічого не відбулося інакше, просто повір. Не шкадуй про витрачений час. Коли ми розходимося з людиною, які присвятили певний відтинок життя, а часто ще й багато сил. Буває гірко від усвідомлення, що часу вже не повернути, і здається, все було намарно. Але це контрпродуктивне мислення, яке ґрунтується на думці, ніби стосунки – це результат, а не процес. Насправді в кожних стосунках ми щось здобуваємо. Досвід, знання, задоволення, емоції. І навіть якщо вони не урвались і померли вони в один день, то однак не варто їх знецінювати. Кожен наш крок, кожна людина, з якою ми взаємодіяли, збагачують нас. І так люди найкраще вчаться на власних помилках. Тож кожна помилка чи негативний досвід – це цеглинка, з якою вибудовуєшся ти. Тоби тебе не зламано. Можливо, ти захочеш заперечити, мовляв, не кожен досвід достойний, щоб його набувати, щоб без багатьох негативних вражень або травм ти цілком змогла побійтись, я з тобою погоджуся. Нікому не потрібно здобувати досвід насильства, зневаги, грубого ставлення, приниження. Та якщо з тобою це сталося, запам'ятай, ти не зламана. Навіть якщо тобі видається, що рани в душі ніколи не загоїться, що ти нікому не зможеш довіряти, не зможеш почувати любові і радості, не зможеш бути така, як колись, наша психіка гнучка – структура з величезним потенціалом самозцілення. Інші можуть нас зранити, дуже сильно зранити, але вони не можуть нас зруйнувати. Пережити досвід не визначає твого майбутнього. Після низки негативного досвіду в стосунках дуже складно повірити, що річ не в тобі. Може видаватись, наче ти притягуєш мерзотників, і що кожен новий партнер буде схожий на попереднього, але те, що партнери погано чинили з тобою в минулому, не означає, що ти їх притягуєш, чи що ти в цьому винна. Важливо не забувати, що їхні ставлення до тебе і їхня поведінка характеризують насамперед їх самих, а не тебе. Це не передбачення твого майбутнього чи твій діагноз. І враховуючи все те, що я розповіла у початкових розділах, негативний жіночий досвід в стосунках – це радше спільний досвід, а не конкретно твій ганебний недолік. Більшість жінок так чи так проходять це. І основна причина – патріархальне мислення. Ти не сама. Коли ти пішла? Отже, ти пішла зі стосунків, Зі стосунків, у яких зараз ще трошки відволікусь. І все ж таки зачиню вікно. Ось. До речі, поки зачиняю, сьогодні, коли знімаю бідос, е був такий момент, коли мене зацікавив, ну, такий момент, як українською буде стрікоза. Ну, тому що, в принципі, чомусь так здається, що стріказа, ну, це русізм, так? Хоча потім я подивився, все ж таки в багатьох моментах прямо так використовують стріказа. Я не знаю, знаєте, ви чи, як правило, але все ж таки правильно казати бабка. Бабка. Дві букви Б. Бабка. Стріказа. Не знаю, чому я про це згадав а, зараз, але ось таке сьогодні слово, яке я запам'ятаю точно. А, я згадаю, чому, тому що я ще потім згадав, що як маленьке вікон це буде. Не хвіртка, а «кватирка». Є таке слово також українське. Проживання розриву потребує часу, і цей час індивідуальний для кожного з нас. Що можна і чого не можна робити, поки ти переживаєш цей стан. Перше, підтримай себе. Подбай про себе так, як за подібної ситуації потребувалася би про найближчу подругу чи доньку. Вклади себе на диван з Морозивом, покажи улюблений фільм, купи нову сукню чи влаштуй коротку поїздку туди, куди й давно хотіла. Перечитай улюблену книжку. Побий боксерську грушу чи покричи в подушку. Візьми на роботі відгул, щоб передати до схочу. Дозволь собі бути будь-якою. Головне, дай сама собі максимум підтримки і любові. Друге, скигли. Що, можна? Чого таке так не можна? Скигли, мабуть, вже не можна. Чи можна? Якщо тобі хочеться нити, скиглити, розповідати всім про своє горненька, не стримуйся. Якщо жалієш оточення, пиши анонімний блог чи веди щоденник. Це допоможе вилити з себе біль. Плач, якщо хочеш. Злись, якщо хочеш. Не бійся застрягнути в цьому стані. Сльози рано чи пізно закінчаться, скиглення теж. І ні, ти не дістанеш усіх своїх стражданнями, запевняю. Блять, а мені здається, що дуже всіх дістанеш, це вже не кажучи про те, що... Ну, це, знаєте, як яку музику слухати. Якщо ти будеш слухати депресивну музику, ти будеш ще більше там, хуйовий настрій відчувати. Якщо ти будеш слухати позитивну музику, настрій буде підійматися. Тому, звісно, там, плакати і розповідати знову і знову свою історію стосунків. Я впевнений, що, знову ж таки, як терапія, те, що ти про це з кимось спілкуєшся, також допоможе. Але якщо є можливість, то краще навпаки ну, концентруватися на чомусь позитивному. Не вдавайся до різких рухів. Іноді після розставання нападає велика спокуса піти у грандіозний загул, багато пити, ходити на вечірки, знімати наду ніч красивих хлопчиків і творити бездумні глупства. У цьому загалом нема нічого поганого. Треба пам'ятати лише дві речі. Алкоголь, який на перший погляд допомагає за такі ситуації, у тривалій перспективі радше пригнічує психіку. Нам стає ще сумніше. Та й під впливом алкоголю і сильних емоцій можна натворити такого, що потім про це шкодуватимеш. Не пиши йому! Ймовірно, ти скучатимеш, ймовірно, на якомусь етапі різко забудеш все, через що ви розійшлися, і будеш готова повернути все назад, тільки б не було так сумно і одиноко, тільки б хтось обійняв. Але ні, ви розійшлися не без причини, і зубдаю вона нікуди не поділась. не намагайся відгризати собі хвіст Шматок за шматком і продовжувати спілкуватися з людиною, з якою вирішила порвати. Ні. Колись у майбутньому, коли в тебе все загоїться, ви, може, і почнете спілкуватись по-дружньому. Але не став на собі таких експериментів одразу після розриву. П'яте. Не стрибаю нові стосунки. Коли одні стосунки закінчуються, всередині утворюється жахлива дискомфортна порожнеча. Є велика спокуса спробувати заповнити її іншою людиною. На жаль, ще глибші. Триваліші, були взаємини, то сильніша спокуса. Ви ж не звикли бути самі. І ви ще ймовірні, що ці спроби закінчаться ще більшою невдачею. Дай собі відновитись, дай собі віддихатись, дай собі заново намацати, хто ти така, що тобі подобається, які є твоє життя без чоловіків. Поки тобі боляче, поки ти в дисбалансі, поки ти гарячково шукаєш тепла, тобі буде складно побудувати справді хороші, рівноправні стосунки з новим партнером. Погоджуємося, а як інакше. Завершення стосунків це індивідуальний досвід, і хоч би як старалася насипати дуже корисних порад, тут немає універсальних правил, немає правильної чи неправильної поведінки. Єдине, чого б мені хотілося, це щоб кожна жінка вирішувала продовжувати чи розривати стосунки насамперед з міркувань турботи про себе. Не з міркувань турботи про почуття партнера чи приймаючись суспільною думкою, не через страх за майбутнє. Не через уявлення про те, як мала би вчинити хороша жінка, а суто з тих міркувань, що краще саме для неї, що її зміцнює, а не руйнує. Іноді піти складно. Жінкам, які постраждали від насильства і деструктивних стосунків, часто закидають, що вони занадто довго терпіли. Тому самі винні в всьому, що з ними сталося. Треба було просто піти. Не треба було терпіти. Треба було здати його в поліцію. Треба було. Ох, якби це було так просто. На жаль, сама формула деструктивних стосунків будується насамперед на системі прив'язки і утримання в них жертви. Партнер-насильник не часто проявляє себе в усій красі, аж до того моменту, коли повністю ізолює жертвою, веде її в стан залежності – емоційною, економічної, матеріальною. А коли жінці просто нікуди йти, коли в неї на руках кілька малих дітей і вона не може працювати, і іноді ще й обвішана кредитами, коли її психіка, і самооцінка розхитані емоційними гойдалками, критикою, психологічним насильством а відкола спілкування нічого не залишилось, піти дуже і дуже складно, а іноді й небезпечно. За статистикою, домашнє насильство завершується смертю жертви найчастіше тоді, коли вона вирішила піти від насильника і вдається до перших спроб. А якщо аб'юз у стосунках ще не перейшов між рукоприкладством, то це може статись саме під час намагання піти. Крім того, за таких ситуацій часто стаються випадки псування майна, погроз, сталкерства, завдавання шкоди дітям чи домашнім тваринам жінки, що йде. Жертва дуже часто просто боїться піти. і за більшості випадків не безпідставно. Якщо ти перебуваєш чи перебувала у статусі жертви, не вини себе. Ти робиш або робила все, що могла. А ти винна в тому, що сталося? Невинна, точніше. Я думаю, що вважаю, що так чи інакше також провина є. І вона повинна потім казати, що так. Знову ж таки, це ми не кажемо, що це там хрест на її подальшому житті. Але вона зробила неправильний висновок. Але вона винна, що вона одразу не відреагувала. І ця провина необхідна, щоб все ж таки в майбутньому вона не робила те саме. Якщо, не дай Боже, опиниться в такій самій ситуації, щоб наступного разу вона реагувала і робила щось. А то так хтось винен інший, ну ясно, що, скрізь за все, нічого змінюватися не буде. Ти робиш, щоб робила все, що могла. Ти невинна в тому, що сталося. Ти пішла, коли змогла. І ти в будь-якому разі смілива і сильна. Ти та, що вижила. А якщо ти досі не змогла піти, то тим більше провини твоєї в цьому немає. Та, блядь, взагалі ніхто ні в чому не винен. Тільки чоловік. Якщо поруч з тобою є хтось, хто ж в стосунках насильства, ніяк не може позбутись їх. Не вини цю людину. Не зневажає її за погані життєві рішення. Вона теж робить все, що може не вмовляй розірвати стосунки, не полувай брудом її партнера. Велика ймовірність, що вона від тебе просто віддалиться. Єдине, що ти можеш для неї вчинити, це підтримати і підтвердити те, що відбувається з нею, ненормально. Про тебе у стосунках буде наступний розділ, але ми будемо його читати вже з вами наступного разу. Більше що, що, тому що розпочинали ми з вами Зі сторінки, якою. А ні, може би, ще нам доведеться прочитатися. Спо... Подивлюсь, скільки сторінок ми прочитали сьогодні з вами. А, не починаємо з 245 а це вже буде у нас 257-го. Все правильно. Коротше, на сьогодні все. А завтра обов'язково продовжимо і завтра просто прочитаю більше, щоб швидше цю книгу завершити. З вами був Максим Діверсіто, на зв'язку всім крутого, продуктивного, гарного вечора. Пока-пока.